Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz Idag är det lördagen den 20 november 2010 och klockan har passerat 14.00 Programmet sänds i repris dels imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 25 november klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström så här två månader efter valet har vi väl alla kunnat konstatera att det är ett helt nytt medialäge för SD i och med riksdagsinträdet. Och alldeles tidigare har det varit så många artiklar och nyheter om Sverigedemokraterna. Det verkar vara fritt fram för partiet att föra fram vår politik i tv, i Sveriges Radio och i de stora nationella dagstidningarna. Och jag tycker nog att vi behandlas i allmänhet i alla fall på ett någorlunda objektivt sätt. Och med detta sagt så kan det tyckas att Radio SD fyllt sin mångåriga funktion att föra fram och kommentera vår politik och vår syn på samhällsutvecklingen. Men trots detta så är det min förhoppning att Radio SD ska fortsätta att vara en röst i Stockholmsheten även i framtiden. Men nu är ju så att i och med valframgångarna så har ju arbetsbördan på våra aktiva blivit ännu mer krävande. Och det här gör det svårt att hinna med förbereda Radio ST-sändningar. Så ett resultat av det här är att våra, eller åtminstone mina program, till vidare kommer att vara en halvtimme istället för som tidigare en timma. Ja, jag tänkte inleda med något som förbegåtts av media, nämligen kyrkomötet. Som hölls den 26. till 29. oktober. Sverigedemokraterna har totalt sju ledamöter av kyrkomötes 251. Från Lunds stift har vi två. Från Göteborgs stift en ledamot. Från Stockholms stift så är det Jonas Åkerlund. Han är nu riksdagsledamot. Och han hade till det här mötet anmält för hinder. Och då var det jag och Arnold Boström som ersatte honom. I Strängnes stift där har vi fått en ledamot- från Uppsala stift så kommer Margareta Sandstedt, Gävle. Även hon är ju numera riksdagsledamot men hon deltog till oss det kyrkomötet eftersom hon inlämnat ett antal motioner. Och från Växjö stift så kommer en ledamot. Till kyrkomötet hade man lämnat in totalt 79 motioner. Av vilka fem kom från Margareta Sandstedt. Vi såg så att ingen av hennes motioner biföljs av mötet, men det ödet det delar hon ju med övriga motionärer med några få undantag jag tänkte ta och läsa ur snabbprotokollet när det gäller hennes motioner den första ja då synliggör missbruket i landet i motion 75 föreslås 1. att kyrkostyrelsen ska starta en nationell kampanj mot det ökade missbruket i Sverige. 2. aktivt ta ställning mot droger och missbruk i samhället. 3. öka satsningen på kompetensutveckling vad gäller missbruk från natik. Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen i sin helhet eftersom det redan sker ett förebyggande arbete i samarbete med andra organisationer. Och att medarbetare erbjuds kompetensutveckling så blir svaret på den. Sen har vi en motion, rubrik, kyrkan och politiken. I motion 76 föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att sluta bedriva politik med hänvisning till hur kyrkan agerat i Israelfrågan. Utskottet konstaterar att en kyrka med ambition att verka i världen och ta ett samhällsansvar måste göra ställningstaganden som uppfattas som politiska och föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen. Vi går vidare till en motion som handlar och kallas då ökat stöldskydd i kyrkorna. I motion 77 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att 1. Utreda och utforma gemensamma regler till hjälp för församlingar att öka stöldskyddet i kyrkorna två Trycka på regeringens ansvariga kring vikten av ökade resurser vid gränsen med hjälp av utbildad tullpersonal. Och tre Upprätta bättre kontakter med tullen. Utskottet konstaterar, och där är jag ju inte överens med utskottet, att det idag bedrivs ett omfattande säkerhetsarbete på såväl lokal som regional nationell nivå. Det är ju mycket tveksamt om du gör det. Ytterligare en motion, utredning om lilla boken om tro. I motion 78 föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur lilla boken om tro mottagits i de svenska hushållen. Utskottet säger så här då. Då det gått lång tid sedan lilla boken delades ut och den redan utvärderas i flera olika undersökningar. Föreslår avslag på motionen. Och så har vi den sista då av Margaretas fem motioner. Beredskap mot sekter. I motion 79 föreslås ett att kyrkostyrelsen ska göra en kartläggning och utvärdering av utbredningen av totalitära grupper, sekter och rörelser i Sverige. Att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag, det är nummer två, att offentligt ta ställning mot religionsförtryck i vårt land med ökad beredskap för räddningsarbete vad gäller de drabbade och deras familjer. Utskottet konstaterar att nya religiösa rörelser fortlöpande är föremål för samhällsbevakning, forskning och undersökning. Genom en statlig utredning har även behovet av krisstöd till personer som lämnas en ny religiös rörelse utträds. Utskottets därför att motionen avslås. I kommunala sammanhang skulle man i ganska många fall när och eh, ut, utskottet här har avslagit motionen skulle man säga att motionen har besvarats. Ja, utöver Margareta så var även jag uppe i talarstolen för SD vid kyrkomötet. Och jag hade då två korta inlägg. Dels när det gäller frågan om utbildning i HBT-frågor. Det är så att många driver ju i vad vi kallar politiskt korrekt anda HBT-frågor inom Svenska kyrkan. Men jag tyckte att det var lämpligt att föra till protokollet att även andra grupper, inte minst vi Sverigedemokrater drabbas av utsatthet och kränkningar. Och jag menar att okunskap och vaneföreställningar präglar samhällets syn och även svenska kyrkans syn på oss. Och då utan att nämna biskop Brunne vid namn. Ja, kyrkomötet beslöt i det här fallet då mot utskottets avslagsförslag att godkänna den av två punkter i motionen som löd att uppmuntra stiften att starta utbildningar i HBT-frågor. Sen hade jag även ett inlägg när det gällde en motion om stöd till förföljda kristna. Och jag tar, citerar delar av mitt inlägg. Jag vill föra fram problemet med den pågående etnisk religiösa rensningen i Mellanöstern. Och då främst i Irak. Detta är en verklighet som svenska kyrkan inte gärna för fram. Men som kyrkan i förlängningen bidrar till genom att vara allt för och då citattecken välkomnande när det gäller människor som tagit sig till vårt land. De kristna gruppernas ledare i Irak vädjar om att deras medlemmar ska förbli i hemlandet. och många lämnar hemlandet blir livet svårare för dem som stannar kvar. Svenska kyrkan borde verka för tillfälliga, tidsbegränsade uppehållstillstånd i hopp om förbättrande förhållanden i Irak istället för att som nu, när valet står mellan permanent uppehållstillstånd och avvisning. Jag fortsätter med lite kyrkligt. För att även i kyrkans tidning så har vi fått stort utrymme sedan valet. Och jag räknar med att få av våra lyssnare tillgång till tidningen. Så jag ska gå igenom en del av det som skrivits om SD. Och här är det väl direkt värt att påpeka att kyrkans tidning liksom som Svenska kyrkan tillhör våra mesta och mest osakliga kritiker. Jag börjar med nummer 38 den 23 september. Större delen av första sidan den upptas av en bild på Jimmy Åkesson. Och dessutom så finns ett helt uppslag sidan 4 och sidan 5. Och där tänker jag ta några korta delar ur texten. Rubriken är i alla fall demokrater utan makt i kyrkan. Och ingressen där står så här. Sverigedemokraternas intåg i riksdagen skakar om Sverige. Men det behöver inte bli kaos. Åtta år med Sverigedemokraterna i kyrkomötet visar att partiet ofta förbegås med tystnad. Och inflytandet har därför varit begränsat. Jag tar ett stycke här. Under förra mandatperioden skrev partiets ledamöter 23 motioner. De handlade bland annat om kyrkan som traditionsbevarare, samlingspunkt och normgivare för samhället. De var mot mångkultur, invandring, främmande religioner och några handlade om små partiets villkor i kyrkopolitiken. Partiets ledamöter deltog i debatter, begärde voteringar och reserverade sig mot beslut. Beslut som aldrig gått partiets väg. I förra årets kyrkomöte debatterade några av partiets förslag intensivt och de fick hård kritik. Annars förbågas partiet ofta med tystnad och Sönderikrats inflytande har begränsats av att de inte fått nog plats i kyrkomötets utskott. Enligt kyrkoordningen måste ett parti ha 15 mandat för att få plats i utskotten. Andra små partier har fått plats ändå. Men inget parti har velat avstå egna platser i utskotten till Sverigedemokraterna. Ja, det här som står här kan man ha synpunkter på. Men jag anser att våra frågor diskuteras. Och därför har vi betydelse. Och då även i kyrkan. Det finns en så kallad analys av Lennart Lundberg. Och han skriver under rubriken Kyrkomötet språngbreda till riksdagen. Ingressen. När demokraterna kom in i kyrkomötet i kyrkovalet 2001 var uppmärksamheten stor. Oron är detsamma som när det nu tar steget i det svenska demokratins finrum, riksdagen i Stockholm. Och han har en mening här som är lite intressant. Det kan till och med vara nyttigt för att undvika att regeringen blir maktfullkomlig, det vill säga att vi då är ett slags vågmästare. Sen var det en sån här teckning jag vet inte vad jag kallar den för rolig men den illustration Anders Parsmo och det är, ja, det är en straff, straffstock som fanns förr i världen utanför kyrkorna då. Eh, en gammal dam i kasse frågar stupstock så sitter en kille och snickrar där Jajamensan, med Sverigedemokraterna i riksdagen är det fädernas kyrka som gäller och eh, det tycker kanske någon Måståndare är roligt. Ja, det var den stora artikeln där från det numret. På debattsidorna så handlar två inlägg om SD. Det är en respektive två spalter. under På debattsidan så står det upp till kamp mot SD. Och bland annat Helle Klein har signerat den här är. Med smärta kan vi konstatera att det nu finns en brutal reva i det människovärnade moraliska skyddsnät som länge vilat och vakat över Sverige. Sen en så kallad krönika av Ulrika Knutsson, jag tar bara en mening här. Ingen behöver tvivla på Jimmy Åkessons pompösa gravanvar. Han har inte narrens kostym utan martyrens. Ja, om vi då går vidare till nummer 45 från den 11 november. Och på första sidan så står så här bland annat eh, SD analyseras i fyra nya böcker. När alla partier går mot mitten uppstår ett vinnarhål för Sverigedemokraterna. Där samlas globaliseringens förlorare. Det hävdas i flera av höstens böcker om SD. Och så står det recensioner sidan 22 och... Det är en sida alltså i tidningen och de fyra böcker som recenseras det är, vi är, de goda, den offentliga debatten om demokraterna och deras politik. Sen en bok som heter Folkhemspopulismen, en bok som heter Fult folk och så finns det en bok som heter Högerpopulismen dissekerad och jag har inte läst någon av de böckerna men jag konstaterar att det ägnas en hel sida i kyrkans tidning åt att recensera det här. Och dessutom så finns en bild på Jimmy Åkesson i folkdräkt. Och bildtexten den lyder så här. Jimmy Åkessons knetoffsidyll är romantik. Men det fanns ett folkhem. Och där är det är i de krossade resterna av det som Sverigedemokraterna står och hovar in sina röster. Sen är ju så att i de övriga mellanliggande numren så finns det en hel del notiser och små artiklar och debattinlägg. Som behandlar SD och vår politik. Ja, därmed var det nog med kyrkliga inslag för idag. Och dags för lite musik. Och då har jag valt en skiva med sång av en av mina favoriter. Jon Bode. Och här blir det Vid Siljan är mitt hem med Niselins dragspelsorkester Och det har en så kallad traditionell melodi. Och är inspelad 1939. Ja, ni lyssnar till ett program från Radio SD. Den 4 november så offentliggjorde vi att Drevikenpartiets ordförande Martin Nigals lämnat sitt gamla parti och blivit medlem i Sverigedemokraterna. Och det här blev till första nyhet i Radio Stockholms nysändningar dagen efter både 16.30 och 17.30. Och man sa, profil i Drevikenpartiet går över till Sverigedemokraterna. Redenkenpartiet är ett lokalt parti i östra fjärdedelen av Huddinge kommun. Det bildades 1998 med avsikt att genomdriva att en folkomröstning om delning av Huddinge skulle genomföras. Folkomröstningen den hölls 2008 och resultatet av den blev att kommunen inte skulle delas. Och trots detta resultat så lyckades partiet i årets val behålla tre av sina fyra mandat i kommunfullmäktige. Med cirka 20 av rösterna i östra kommundelen. Och 4,2 procent räknat för hela kommunen. 2006 så hade man 6,1 Så det var ju ändå en tillbakagång. Drevikenpartiet ingick förra mandatperioden i kommunens borliga majoritet. Och så blir det även i fortsättningen. Martin Igals, han var Drevikenpartiets ordförande från 2005. ...och tog också ett av dess tre mandat i årets val. Han avsas platsen och övriga uppdrag innan han gick över till SD. Att sitta kvar på ett partimandat vore inte schysst, sa han. Vi har ju under året haft en hel del samtal... ...och ni alltså har tagit intryck av Sverigedemokraternas generella riktlinjer... ...för en Sverigedemokratisk kommunpolitik... ...som då för övrigt finns att läsa på partiets hemsida... Och de punkter han hade fäst vid och omnämnd i Radio Stockholms inslag Det var handlingsplan för lokal demokrati och hur den ska vitaliseras Mångkulturett bokslut för att ge ökad transparens hur integrationspolitiken påverkar den kommunala ekonomin Och sedan kommunalt återvandringsbidrag Även i mitt i Huddinge så noterades övergången och då i två notiser. Bland annat med följande kommentar om riksfrågorna. Då erbjuder Sverigedemokraterna den politik som Sverige för närvarande akut behöver. Jag välkomnar Martin och inser ju att det säkert kommer att tillföra en hel del till vårt lokala kommunala arbete. Ja, så går vi vidare. Jag har fått ett e-postbrev undertecknat. Kent Ekerot. Sverigedemokraterna. Du är en av våra nya riksdagsmän. Rubrik. Sverige behöver ditt stöd. Nej till grundlagsändringen. Det står så här då. Den 24 november planerar alla riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna, att rösta igenom omfattande förändringar av grundlagen som medför starkt negativa konsekvenser för Sverige. De ändringar som är föreslagna medför i huvudsak följande. Det blir svårare att gå ut ur Europeiska unionen om svenska folket så skulle önska. Eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed uttolkas svenskans möjlighet att påverka sin egen framtid.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 Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställning av känslig karaktär. Vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner. Varken EU eller mångkulturalismen har ett så pass starkt stöd i Sverige att dessa företeelser bör få stöd i Sveriges grundlag. Inte heller där svenska folket ser positivt på det faktum att vårt medborgarskap urholkas och utlänningar i långt större grad kommer kunna åtnjuta de rättigheter som tidigare varit förbehållna de som har svensk medborgarskap. Sverigedemokraterna är som enda parti motståndare till dessa omfattande förändringar och anser att det måste till en allmän debatt om detta så att svenska folket får kännedom om förändringarna som är på väg att klubbas igenom samt att svenska folket får säga sitt. Därför har Sverigedemokraterna startat en namninsamling för alla de som vill att riksdagen ska rösta ner förslaget den 24 november. Och här står besök och sen är det www.upprop.nu snedsträck stora bokstäver kommer här då U-P-E-Q och det är alltså U som är Urban, P som är Petter, E som är Erik och Q då på slutet. Och det ska man besöka, där kan man skriva under namninsamlingen. Och det har jag ju gjort själv och jag är nummer 8371 på uppropet. Och när jag kollade senast några timmar innan jag åkte hit så låg det på 8574. Det står också så här. Läs även vår debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Det är alltså den 19 november det frågar om. Om grundlagsändringarna. Det är Jimmy Åkesson och Kent Ekerot som har skrivit den här debattartikeln. Då går man på nätet om man inte har papperstidningen. Går man in på alltså svd.se Och i sökrutan så skrev jag in Ekeroth, e k -E r o t h mellanslag EU. Och då kom det här, den här artikeln upp som första post. Jag kan ta den här adressen för att skriva under namninsamlingen igen så att inte missa det. wwwuppropnu u p e -q. Där går man alltså in Ja, vi får väl se vad det blir för resultat av det här och hur många som då hinner skriva under namninsamlingen då för den 24 november. Ja, en liten kommentar från Jimmy Åkesson angående Mona Salins avgång. Den finns på partiets hemsida. På söndagen meddelade Socialdemokraternas partiordförande Mona Salin att hon avgår från sin post. Och Jimmie Åkesson kommenterar det på det här sättet. Jag har blandade känslor inför beskedet om Salins avgång. Hon har å ena sidan varit en typ av ofrivillig valarbetare för vårt parti. Men hon har också skadat Sverige genom att föra en ansvarslös politik. På ett personligt plan kan jag tycka att det är tråkigt. Hon var den första att ta en offentlig debatt med mig. Och hon har varit respektfull och trevlig när vi möts i riksdagen. Hon har nog ganska tufft idag. Ja, och i fredags P1-morgon så fanns en debatt med Erik Almqvist, stordförande och riksdagsman för Sverigedemokraterna, och Maria Färm som är Miljöpartiets migrationspolitiska talesman. Och det handlade om anhörig invandring och de nya regler som är på gång i Danmark genom införande av ett poängsystem som avgör vilka som ska få komma till Danmark som anhöriga. Erik Almqvist menade att det är ett bra system därför att det gynnar de som har citat då, lämplig kompetens och bra förutsättningar för att kunna bli en del av samhället där språk och utbildning har stor betydelse. Erik bemötte Miljöpartisens invändningar med att Sverige har de mest generösa reglerna för invandring i hela västvärlden. Och inslag till Sveriges Radio det är ytterligare ett exempel på hur SD nu får möjlighet att föra fram sin politik i rikstäckande media. Ja, därmed så har vi kommit till slutet av dagens program och jag vill avsluta med ännu en sång av Johnny Bode. Och den heter Dina blåa ögon lovar mer än dina röda läppar ger. Och den är av Hysingberg och Gösta Stevens och inspelad 1933. Tack för idag och på återhörande.